Evanghelia după Marcu. Capitolul 11. Când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfaghe și Betania, înspre Muntele Maslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: Duceți-vă în satul dinaintea voastră. data ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om. Dezligați-l și aduceți-l în el. Dacă vă va întreba cineva,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 căci se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se însera, Iisus ieșea afară din cetate. Dimineața, când preceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus, Învățăturule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat."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 Din cer, va zice, dar de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, se tăneau de norod, căci toți s că Ioan a fost în adevăr un proroc. Atunci au răspuns lui Isus: nu știm. Și Isus le-a zis, nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri.